Gaukko ekin zarekin Lorentza Gimoneen bere harako askatasuna eskatu dugu. Lorentza Gimon Euskal Presoa lahriki eri da, eta azken irabetetan iru adli zuspitaeratu behar izan dute. Eta balintzapeko askatasuna eskaera eginean Frantziako horreindik ez onartu eta hori guretzat ez da inondik ere onargarria eta bide gabekeria hori seratu nahi du. Zortzi bat pertsona igo dira su Prefeturako esien, esien gainera, e, denek presoen aldeko banderoara bat zera amaten. Eta bertan kateatu dira polizia haien kateak kentzera etu hiagatea. Behoi eta minutu. Zera esietati dautxi eta bere araz hartu izuzte su prefetura bakenera, eta zait. Ondorengo Ondoren gertatzen denaren zaigira. Tata garrantzitzuak dira hauek e, Gimonen kasuarentzat, zait. Hoi bere balintzapeko askatasunen eska, elegitea aztertuko dute palixen. Horrez gaine... Horri begira ere larun batean mobilizazio bat eta bat izango dira jenen eta heldu denastean ere angelun mobilizazio diakaitu bat e, beraskatuzun edeskatzeko. eskatzeko Orduan e, Lorentxaren egoera olako den ikusirik e, normala da olako mobilizazio handan bat egotea eta ezkenean ipar jaldeko jendartea mobilizatzea gaion den inguruan. Zortzi mm, bat pertsona igo dira su prefeturako esien, esien gainera e, denek presuen aldeko banderoa bat eta bertan kateatu dira polizia haien katea kentzera etorriak. Berroita bostos minutu. Zerra esietati dautxi eta bere ara sartu izuzte su Prefetura barrenera eta ondoren gertatzen denaren zahigira, sureski komisalde gira ere eman dituzte zuzenean.